Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este eh, a esta nova edición do, do programa de Galegos Novais. E vamos con os enderezos que temos por aí que é, por exemplo, temos un blog, eh, Galegos Novais, blogspot.com. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais arroba gmail punto e, e, En fin, que vamos es comentar o nosso programa hoxe pois desde Terras de Galicia vamos a falar con un chef que xa penso que xa non lo teñen casi preparado pero vamos, mentrestanto pois vamos a poñir un pouquiño de música para entretar este programa así que señoras e señores benvidos a galegos no vais de Radio Samboy Pois temos o primeiro convidado, é eh, Xulio? Unha persoa que penso que ti a conheces mellor que min. Bueno. <ríe> me parece que te has comido algún prato dos que el fixo. Non, non sei, sí, posiblemente, porque eu, non vale a que estiven. Bueno, bueno. pois pues, boas tardes, ben queridos aí dites, eh, moi boas tardes tamén. Eh, boa moi boas no? tardes, pois como non, a Domingo González, que nos vai, pois, a dibullar cousas desa, desa terma, eh, termatália. Que, nos, que estuvo convidado ali, pois, para manter un puñado de xente él, e é máis outro chef, José Luís López e o axudante Cristian Salgado que, que tamén nos hai que nombrar que tamén estiveron pola cociña É como non os camareiros candarían loquiños, pois para servir esos pratos que mmm, con tanto xeito fai el Vamos, así que moi boas tardes domingo Boas tardes, Armando. Boa tardes, Julio. Boa tarde, eh, tarde. tarde moitas tarde gracias por atendernos, uh, Domingo. Benvido. E, e, e antes de diante de nada, pois felicitacións, non? Parabéns por ese traballo que ademais de Dermatalia, pois ti tiveches a honra por lo menos de de de non sei, agasallar aos comensales co co, co, co produto do teu traballo, non? Pois si, sí, eh, en principio pois eh, foi un placer, é un placer sempre colaborar con todos. Eh con vos igual, eh, sí. cando queira eh, que eu estou aquí falta. ¿no? Agradecerche moitísimo, eh, eh, se, se, se temos que xuntar Santiago con Roma, juntar. <risa> Agradecerche moitísimo domingo, por certo. No, ah, non no, no, hai eh, no por que. Entonces... a croenda como dicen aquí os catalans a eh, digamos o, ah. o, o final da, de Termatalia, non? Si, sí, foi si sí, foi a clausura. A clausura. Mm -hmm. conmigo o conmigo puxo o o gerente sí. eh, en contacto, non? en eh, sí, sí. eh, entonces se podía pois eh, pensar algo ou facer algo con produtos do uh -huh. con produtos do Ribeiro, non da zona do Ribeiro, da comarca do Ribeiro, do Carballiño, é De kilómetro 0, como din aí, non? De que... cero, ahí, non? Quiló, quilómetro 0. Aquí algun un quilómetro porque todo aquilo que eu quixen facer, pois pues, non o puiden conseguir, non no podían conseguir nas comarcas, non? Ah, non. Bueno, pero taba, entonces, estaba estaba preto. A maior parte do produtos si foi O único que sen é que é todo galego uh -huh. no? uh -huh. eh, eh, Para empezar todo galego vale. E bueno eh, nos tan, eh, Eu dandolle voltas ao asunto pois, eh, Falero no co Luís eh, Luís que é o xefe de cociña do balneario de Arnoia uh -huh. eh, Traballa na mesma empresa que a min sí. E Pois eh, Empezamos a pensar un pouco e dixen, eh, Por que non eh, Divulgamos Ou eh, Sí, divulgamos un pouco as festas gastronómicas que na, na comarca do Ribeiro, Carballiño, uh -huh. e é fea, non? Uh -huh. e, pero faemolo diferente do que fan na festa do, na fe, nas festas gastronómicas. Uh -huh. Entón, eh, pensamos na festa do Pulpo do Carballiño, na festa do Viño de Rivadavia, na festa da Historia de Rivadavia, na uh -huh. festa da Anquila de Castelo de, Castelo de Miño, En festa do Pemento d'Arnoia, en na festa da Vindima de Leiro, vale? Carai, eso... é na festa do, do Pandecea, non iba a faltar o Pandecea. Carai, <risa> menudo, menudo <risa> conxunto. Eso, claro, para par empezamos, empezamos a pensar, eh, bueno, eh, empezamos a facer, pois, algo diferente. <risa> Entonces, eh, fomos a Termatalia e, <risa> bueno, aí iremos a demostrar que se pode facer o, o, o mesmo produto pois moitas cousas diferentes, non é atípica que se conoce sempre, non? Sí. Empezamos bueno. co primeiro prato que foi un, un ravioli de repolo Para. con albóndiga de porco celta uh -huh. de osmo, uh -huh. alioli de uvas e viño do ribeiro. Joder, Ole, un alioli. Me... Eso, eso é totalmente diferente, uh -huh. eh, fixamos un albóndiga co, co porco celta con uh -huh con la con de palco salta la con fresco uh -huh. y después o, o reppolo pues eh, cocémoslo en un poco de agua de cocido galego uh -huh. vale e, bueno, foi totalmente un éxito depois fixamos o alioli Casúvas mm. e o viño do Ribeiro cara, ¿no? sí, o típico alioli que sí. se fa en Cataluña pero no, despois non sei sé, eh... no sé si, se si é certo ou non ou por menos vexo aquí unha foto no, no, no Facebook teo, da, da onde aparece unha cama de, de repolo con sí. unhas flores eh, yo, yo... Exacto, é iso, non? Sí. é iso, si sí. cara, que presentación, eh? Eu estou moi chegando ao ordenador para poder saborealo. <risa> bueno, é moi creatividade, eso, eso é, claro, escultura co, coa comida. Sí, señor. E aí, por exemplo, pois metemos, xa metemos o porco celta sí. non, que o crián no Ribeiro, en Osmo, uh -huh. no, e, e despois e, o alioli, casubas, claro. tamén en lioviño. Uh -huh. E xa, xa representamos tres cousas, non? Sí, claro, claro, claro, claro. E, okay. e por segundo lugar fixamos unha piruleta ou un chupachús de caso de cebreiro oh, oh, por eso. Okay. Mel, mel do xurés sí. oh. viño tostado do ribeiro con mermelada de pementos de arnoia e un rinxante de xamón eh, de porco celta con esferificación de, de mango mm -hmm. vale? E aí xe foi eh, e metemos Galicia metemos Medio Mundo xa, non? Claro, claro <risas> Ah, ah. Bueno, por certo, o, o, o mango seica na zona do final do do Miño e aí cerca de, cerca de, das Neves eh? por aí de Salvaterra, en Salvaterra seca seca tamén o cultivan. Sí, yo aguacate, no, pues, os, o sea que Que, bueno, que non é tan, Mirabé... non é tan longe. Sí. Os mirabeles. É, sí, os mirabeles tamén, sí. Os mirabeles, e eh, tamén o cultivo. Que un, un, despor de Francia, creo que debemos ser a, unha potencia de mirabeles, né? Eh? Ostras. Sí. Dos, no rosal, no rosal. No rosal, é, sí, sí, sí, eh, sí. o que eu xe queria perguntar. Eu xe queria dicir, que é que que de, un microclima extraordinario e eh, que son capaces de, de, de, de cultivar cousas... Eh, cousas extraordinarias porque hai cousas que a mellor nos parece que non se poden dar pero se non se proba non se sabe como o kiwi o kiwi dessa zona pois non lle merece nada o que ven de Nova Zelândia bueno, esos son os dous platos primeiros os que nos describite e despois seguro que un postre ou tamén lle deixe outro máis e da ti máis A ver, a ver, a ver sí, sí. E eh, despós hai unha tosta de pan de cea sí. Con anguila Ostras. Con anguila oh. co, co, En eh, eh, mermelada de agua de rosas Un xirope de viño tostado do Ribeiro E xeado de pemento de Arnoia Vaya, oh. vaya mm. Ta, xe, eu, eu xa xantei Pero xa é hora de... de... Casi casi me de derrienda me cajo. Estarme poniendo bocados dentes largos. Sí. sí. <risa> eh, eh después eh tuvimos eh un un pimiento recheo. Eh, un pimento darnos el recheo de carne de jabalí y una salsa de cogomelos. fue fueron otros dos platos. Y mm. otro que fue una novedad es eh, un helado de pulpo. Mm comiga de pan de cea, eh, despois elevaba eh, unha mermelada de agua termal e viño do ribeiro con xerrificación da aceite de oliva e pimentón, quer decir que en vez de botar o aceite como como solemos botar yo coa e o pimentón, pois, pues, mm -hmm. levo a xerrificación das ervoliñas e as planas. Si, si, si, si. O sea que é un, un helado de pulpo que, bueno, sabía bueno, todo o mundo decía que era impresionante o sabor que tiña uhum. de pulpo, non? a potencia do pulpo e por último foi unha, o postre a sobremesa que foi unha bica de castañas eh, con queixo Ostras. fresco galego xirope de viño tinto unha armoras e a frambuesas ¿no? e a vica de castañas pois pues, eh, pensámola por a festa da historia de Rivadavia eh, claro porque cun na, na festa de historia pois pues, non se podían usar no tempo de idade media, na idade media non había azúcar, ¿no? En entón, todo yeah. se endulzaba con con castañas, ¿no? Con uh -huh. faríña de castañas, uh -huh. con. E eu acordo acor, recuerdo que no 2000, creo que foi no 2001. Uh -huh. Eh, en no 2002 presentámonos porque todos os anos na festa da historia fan un concurso sobre repostería da da idade media, ¿no? Uh -huh. Ah, claro, sí, sí. porque van a festa da a festa do e vístense tamén como máis ou menos de riba, está Exacto, justamente. Sí, Va, sí. todo o mundo de eh, eh, eh, eh, a, o, o, por exemplo, a moneda ise días un madaverís. Si, non vale o euro, non vale. Sí, Alqueno ah, claro. al concello cambiálo. É eh, cambiable, si, sí, si, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Exacto. Uh -huh. entonces todos os negocios de Rivadavia pues, funcionan ese día así non E uh -huh. ganamos o, presentámonos ao concurso de, de pastelería e ganamos o primeiro que un do premio o, no 2001 e no 2002 ganamos o primeiro uh -huh. sí, entonces sacamos esa bica de castañas para poder facer o postre uh -huh. para rematar para rematar a noite non sí, claro Pois pues, sí. De verdad que Bueno, por eso eu felicitábate con, con, con razón polo feito de que eh, Seguro que moitísima das persoas Que estuveren ali Tambén te felicitaron Pero non solamente polo traballo Sino pola degustación extraordinaria é, é diferente de todo, non? Uh -huh. Claro, xusto Si, sí. sí, sí. despues tamén eh, Fixemos un pouco de, la, de, de xamón fresco de porco celta uh -huh. E fixemos unha Unha receita hawaiana cara uh -huh. Que Carai. leva Sí, leva piña caramelizada, eh, melocotón, mango, e eh, uh -huh. poi leva unha salsa, salsa india, que se chama Indian Relish, e, uh -huh. bueno, daba un toque, eu, eu, bueno, tipo, tipo hawaiano, sí, sí, é un, sí, sí, sí. Eh, bueno, tipo hawaiano. Si, si, si. Bueno, en Hawaii fana con, con polo, con ave, con carne de ave, uh -huh. o que máis é da dali, porque o porco ali é caro. Uh -huh. entonces nos, dixamo, bueno, pois... Pues, porque non probar con porco salta, a ver como vai. Que claro. foi espectacular, espectacular. Sí. Pois eh, por, por certo, a participación ou por lo menos o os que desgustaron, bueno, mantendo esas eh, non sei normas de de, de, de diferente de seguridad. de, so, de seguridades. Sí. Eh? Moite moita sí, moita por... xente ou ou Diferente. Pois non, había eh había 35 persoas na debutación, claro. porque por a cabida do sitio claro. eh, eh pois non deixaban entrar máis. Eh, claro. entonces cando chearon ao eh, tope, pois sí, sí, sí. Non colleron máis. Ademais xa na organización invitados, ponentes e tal xa eran 25. Claro. Claro aí. Vale, eh que que había xente, eh, xente de varias partes de España, de Portugal, había algún suramericano e tal, que viñeron a Terma a Espor, e uh -huh. estaban aí. Entonces, eh, o delegado da Xunta pola Ourense, eh, uh -huh. bueno, eh, algun alcalde, ou o Consello Regulador do Ribeiro, presidente Consello Regulador do Ribeiro, tal, uh -huh. E bueno, despois había, pois pues, eh, eh. tamén estaba a a, dele, a de, eh, A, a como se chama, a delegada de turismo, no, ah, claro, bueno, pues, claro, entonces claro, claro que, había algún que... alcalde que outro, senador, o senador uh -huh. o, o, o Paco Francisco, uh -huh. que o Paco de, o, o alcalde de Leiro, que estaba ali, eu tamén o presidente da, da GDR, que o bueno, o desenvolvemento rural, Bueno, entonces, eh, a ver, eh foi un éxito, a xente quedou moi contenta e, bueno, é de feito xa tivemos unha proposta ali de algún político para fer algunha máis eh, noutro lado Ajá, sí Por, per, é, bueno. por certo, o, o que se põe bueno, en valor máis que nada é precisamente o, o, o termalismo e todo ese e vos, claro. vos que, que levades adiante o balneario, pois eso pois dá vos máis, máis prestígio máis, polo menos, máis, máis conhecimento a nivel mundial, non? Ah, claro. No, además, además a ver, parece según estaba, bueno, su un dijeron porque no son técnicos en eso. estábamos conectados con varios países de Sudamérica en ese momento. Sí, sí. Hollin. Estábamos estábamos como hacíamos as cousas e todo isto. Sí, bueno, porque bueno, Termatalia non é só en España, en Portugal, en Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en en Argentina, en Brasil, en Todas as todos os aproveitamentos da auga e da saúde En casi todo o mundo, non? Porque en realidade eh, eh, Ourense convirtese en, en centro De... de, de no, como... teño entendido que fixo Celebraron precisamente o segundo Congreso Internacional sobre a auga e a saúde, non? Exacto, sí, señor, sí En eh, defeito, bueno ou, eh, Xa cociña, bueno, en defeito Algún plato, fixámelo con... con... Con agua termal. Con agua eh, termal, eh, exacto. Pues eso eso no comentaste, sí, sí, sí. No, en toda la, no en todas las aguas termales son potables. Claro. ¿Vale? Sí, sí. Y hay que tener cuidado. Eh, bueno, pero bueno, eh, nos, a que usamos como agua termal, el eh, adobalneario de Lobios, que sale a casi 80 grados. Sí. Uh -huh. Y, bueno, depurámosla, pasámosla por una depuradora, tal, tal, uh -huh. y entonces, no, porque no habrá problemas, porque imagínese que hay un problema sanitario ahí, de salud, de... Claro, un intoxicamos a alguén e despois, menos, bueno, sí. xa teño pouco pelo e xa quedaba ningún. ningun <risa> non, ademais hai unha cata internacional de augas, non? si, si, sí, sí, sí, que... todos os anos e sí. sí, sí, sí. ao que me eu queria referir, que outros anos eh, viña máis cociñeiros eh, porque claro, eh, cuesto do Covid pues, sí. pois non se pode non. entón eh, facíamos ponencias platos cociñados con agua eh, cóteles feitos con agua cosas mm -hmm. destas, non? todo... Ah a gastronomía e cousas destas de, facíamos, e eh, feían cátar de agua ¿no? sí, sí, aguas sí. galegas, aguas eh, italianas, aguas claro. doutras partes de España sí, sí. sí. sí. bueno, eh, eh, ademais, ademais do, do, do menú final do, do, da, da clausura tamén, si este é es un show comedy unha palabra desas de estranxelas <ríe> un show cooking, show cooking cook. non? Que, sí. que, que o... Un show? Que, Divide cooking, pois foi isto que, que, que estou a explicar Que fixamos sí. de outros platos do Ribeiro e tal okay. Porque agora dalle por Por, eh, por palabras inglesas Eu eh? non sei por que <risas> <risas> eh, se, É verdade, é certo, eh? sí, é certo. Sí. Últimamente todo é eh, medio Todo lle mandamos inglés por medio Porque parece sí. máis bonito Eu eh? non sei por que Porque por non se pode traducir unha palabra a español claro. Demostración de platos do Ribeiro, da Uda Comarca do Ribeiro, xa está, está feito e, xa que estades en Galicia tamén se pode tamén se pode escribir en galego que tampouco, no, tampouco molesta para nada claro, ahora, ahora sí, pero é eh, eh, todo é medio medio es, inglés, medio... No es estrangeiro, sí, pero, todo estrangeiro todo estrangeiro, <risa> entonces claro eu, cando show cooking, show cooking, vale pois eh, <risa> <pues, risa> pues, é unha demostración de platos xa eh, sí. galega, xa de donde xa xa do Ribeiro, xa sea 12 de febrero, da igual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, parece que eso atrae a más a gente, sé. ¿Vale? Ben, hai, eu que o case que foste, por lo menos, puxeron puxaste desenvalor, pois eh, non solamente en valor, sino a, a nivel internacional, porque como ti ben dixes, uh -huh. estamos, estamos, estamos quitando, e mirando de, de México ou dende de Argentina, sí, de Perú, de América Latina, sí, que case pois pois Caldaria, que o voso o, o caldario de Lobios, yo, yo tamén e tamén o de o, o de, de Leiro, non? Uh -huh. A Arnoia Lai, este. Arnoia Lai, si. Pois xa ves, o sea que sí. a nivel mundial, sí. Sí, eh, sí, sí, eh termalismo, suele dicir puñestes es un bocadiño de Galicia no mundo. Sí, sí. sí señor, sí, señor. Sempre pomos, eh. eu eu xa fun, con Con termatalla, non, con xantar de, en, Ah, de, sí, o de... de Outra no? ah, exposición po, po, po. tan grande que se fai que tamén é a nivel internacional Exacto eh, Fón eh, a México uh -huh. Estuve en, en, en, Jali, en Guadalajara uh -huh. De días, faendo ponencias de cociña galega oh, no? eh, Éramos tres cociñeros galegos E uh -huh. cada vez Cada vez que non foiíamos dous pases como, como, como as astrices non, non, non, non día sí, sí. un por a, por a e outro por tarde e tiñamos dúas mil personas mirándonos Joli dúas mil personas, non? Eh, bueno, foi un éxito tamén despues estuvemos en, en madeira, nos Azores en, uh -huh. en, en Viana do Castelo en, en, sí, bueno, sí, parecido, sí, sí, sí Pois eso, eso representa que bueno, pois que dentro das vosas eh, posibilidades que, que valoran precisamente o traballo tan importante que, que, que levades a cabo. Mago a que este, este, esta podemía non nos deixee eh, acheganos coa facilidade Con máis liberdade, que antes, pero que seguro que o faremos. Facemos, faremos o posible para que cando pues, esto de vez a un pouco pues, seamos capaces de achegarnos aí cando menos para estar contigo personalmente si sí, señor eh, eh, eh, eu recuerdo xulio que usted veu o balneario unha sí. vez, co la mela para o descanso sí, sí, sí, sí. sí, sí. por é, certo, falando é. de la mela eh, eh, Suso escribiu unha carta ao Concello, unha solicitude para que fixera unha pequena amenaxe en nome de, de Susana Mela e nós tamén dentro aquí da Asociación Rosaria de Castro de Cornellá tamén enviaremos un, un, un, unha, unha carta de, de, non sei sumándonos a esa solicitude e ao mellor, quizás o, a comunidade de Montes ou Plavalio ou algún deses tamén poden pode sumarse a nosa petición sí porque eu, eu, como eu sumome como eh, como como presidente de do, de, de Xurestec, que ah. representa nove tecores da Baixa Limia, eh pues sí. sí. é, é, é, é unha asociación Donde estamos nove tecores, cada tecorte somos o presidente, pero ah, pero eu creo sí, sí, que sí. Porque pues, pues, todos estamos no mismo todo. Pois pues eiche mandar eiche mandar a cop, unha copia da, da des sí, de, de sí, escrito o presidente da asociación de veciños, o presidente vale. de, da comunidade de regantes, entonces Son de dúas unha comuni comunidade de montes entonces non hai problema eh, nos metémonos aí a posto Eu mando, mando hecho unha copia dese de de, de escrito máis que nada para que so, sa, se ibades so, nos sí, solicitamos sí, que, que o Concello polo menos estudie esa solicitude que, que se dé conta de que me parece que, que persoas como a la Mela hai poucas no, no, no Concello ou houve poucas a, a, como o Concello ahora mesmo o único que conozco e os uso o resto pois somos sinceros non, non, ti, cero, ti no, tamén no, eres, no, eres no. unha persoa importante, No pero refírome a que o que fixo xoxé na súa trayectoria pero o que fixo xoxé la mela eh, de investigar, de buscar de, de todo eso de comunicar, ademais eu suso. o resto eu non coñezco nada máis, que, este, que se importe por isto, que escribiu cousas sobre Xurés, que escribiu cousas sobre o pobo, que, claro, claro. que, que, mm -hmm. que deu a coñecero, bueno, que estivo moitísimos anos comunicando sempre con, con, con, con sí. na, na radio nosa e eh, que estivo sempre sí. eh, moi mm -hmm. ligado precisamente a actuacións culturais, eh, que ah, sin poñer en, en, en valor a política, que, ta, que tamén estivo, é eh, es dicir tamén algo fixe, sí, sí. que por certo fixo, fixo perdendo perdendo parte da súa, da, da, da súa propia do seu propio interés. Interés, si, sí, porque porque el sin renunciou ao seu soldo mentre estivo de de alcalde, o sea que sí. quero decir que hai poucas persoas que que o fagan, eh? E ademais gañaba moito máis sí. como jubilado da, da de como enxeñeiro. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. moito máis que que pouco. o caso é que eu mando ese, ese traballo que fixemos no, no, e eh, sí. pode ser que que o concello pois teña en conta Esa solicitude e poida servir para que eles eh, mm, non sei, por menos se discutan o no, no. Seguro que nos uniremos máis xente, eh. Non sí. si vale. solo nós, vale. moita máis xente, moita máis. Pois pues, mm -hmm. alegro moito. Bueno, pues... hai moita xente que aprecia moito lo mello. Moiito. Bueno, pois ademais é unha honra para o propio povo o sea, non non é non, non é poñer en, en non é solamente es poñer en valor a, a figura de de José, que era un sí, gran amigo e unha grande persoa, senón que, que é tamén un valor do propio povo que, que sí, porque sí. non tengan aí digo eu, non non non, vin, non vexo ningún nome de de persoas, si, sí, si, sí, cuando... ser destacables nesse aspecto. No, no o que fixo a la mela tardarán, tardaremos décadas en ter unha persoa como ele, ou, ou máis, ou máis de décadas. Sí, eh. sí. Non, o que fixo il, sin interés, é sí. eh, buscar información nos archivos históricos mm. eh, en, eh, en o, no obispado de Orense, no obispado de Lisboa, ou de, eh, de Braga. En no? Braga, Braga, sí, fixo, sí. Ainda hai moito documento... O com... que fixo non vexo a nadie... Eh, que teña ganas, que teña chispa sí. empezar, ganas, é eh? desinteresadamente sí. eh, menos. Sí. Vale. Bueno, domingo, que, bueno, si tes algún couso máis, Foi un placer te... estar contigo e eu xa xa, xa, xa merendei a, a través destes platos, xa merendei. É unha mágoa ter tan pouquinho tempo para falar contigo Porque sí. tites uh, uh, argumentos suficientes Para comunicarle os nosos ointes E dicirlle cousas importantes Por certo, o balneario en Continúa tendo ahora mismo solicitudes Do inserso tamén, non? Si, sí, ahora, eh, a ver, en principio e eh, eh, eh, a partir do día 8 pois eh, empezaremos coinsar empezaremos a ver, se non hai marcha atrás Mo moi moi ben porque bueno, xa sabemos como funciona isto claro, sí, sí. din que si sí, maña din que non é eh, que non sen eh, vale. eh, que esto é que isto está tan, é unha inseguridade total non se sabe nin o que pode pasar dentro de dous días entonces... En principio está pa eso Podía oito abrimos as portas o incenso pero pues, a ver, Pois moitos éxitos eh, Bueno, pois a Que todo vaya ben e Igualmente eh, Muy... Julio, igualmente Armando sí, Un abrazo para todos Moitísimas, Moitísimas gracias, eh, gracias Un aperta grande eh, un aperta. Bueno, hasta que nos vexamos eh, eh, Un aperta Joder, grande Veña. Bueno, un abrazo Hasta logo, domingo Un abrazo Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xerada El programa de cinema de Ràdio Sant 89.4 FM Ràdio Sant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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. decirte, eh, muy... nada de Vigo. Aquí estamos en la capital, eh, ah. en la capital de Oledes, en Pontevedra. Ah, en Ponteverga. Pontevedra, Pontevedra. Bueno, bueno Vigo no, no, a un no, lado. No, no, no, no, Pontevedra, sí, sí, sí. Muy buenas tardes, Ana, muy bien, bien vida, y muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Eh, Muchas u... gracias a vos. Felicitarte por, por ese... No en que danza, non? Vou chamar así, por, por ese blog que que, que tens en marcha e que non, que tens moitísima participación de xente da cultura, de xente en tamén como a ti, non? Si, sí. bueno, pois pues isto surdi un pouco cando, cando nos subilamos fai ahora un ano, que nós non queríamos estar quietos sin facer nada. Tiñamos claro. unha obrigaca a sociedade de devolver toda a formación que Que mm -hmm. fixéramos mm -hmm. Entón dixemos Ahora que quimos facer Pois pues, en realidad o que nos apetece claro. E o que nos apetece Pois pues, a un apetecía de cociñar A mm -hmm. outro dibuixar A outro facer poemas A mm -hmm. outro facer artigos E a outro pintar ah, Entón xuntámonos un grupiño de, de profes Que compartíamos tamén a afición polo teatro mm -hmm. Que tiñamos un grupo Que se chama Argallada Tiñamos Cemos A directora vai falar despois mm -hmm. E... Eh,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 Bueno, pois pues despois eh, a ver se si somos capaces de conseguir algún texto Bueno, en primeiro lugar eh, díllanos os ointes como se chama ese blog para que se poidan meter aí e eh, que poidan non somente eh, instruirse, sino tamén o mellor tamén participar con Bosco Por suposto, pois pues mira, o blog chámase de bella a bella é un pouco un guiño pois pues, a, a bellez a bellez pola idade eh, a, be eh, a beleza Pola, pola persoa que, que fai cousas mm. entónces, iso de de bella a bella é a persoa, porque moitos nos decían pero iso é femenino digo, non, non, é persoa persoa de bella claro. a bella e non foi todo un galego, porque en realidad sería de bella a vela mm. pero a verdad que sonaba moitísimo mellor e o de bella podo dicir que tamén é un pouco persoal, porque eu sempre fun a bella da casa mhm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 Pero para... eh, a verdad, queda moi ben. No, non, somente queda moi ben, Sino que ademais quítaselle ese mm, sentido peyorativo de sí. de, de bella, que o vello é o que o, non sei, a roupa que se colle, no? que se cose. E por lo tanto, de darlle un, un xeito ou polo menos intentas uh, Darlle lle coñecer a todos los que se metan no, no blog, pois pues que uh, a vella non ten nada que ver co co desprestixio que ten ese ese nome. Por suposto, porque a xente que colabora con nós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 Eh, eles nos nutren de, de cousas en, en portugués. Moa poetisa. Contra... Qué? que haber de decir unha poetisa. Unha poetisa si sí, tamén portuguesa. Pois pues, temos, temos que ter o contacto dela porque cómprenos iso como, ti, como ti, ti dis eh facer irmandade co, co, con ese idioma e eh, co, uh -huh. co, co coa poesía de alí. Pois pues, temos temos aposta en nos oblo. Non soblou onde pon Fala inicio sobre nos Cando pon colaboradores mm. eh, Aí temos ya todos os, os que colaboran con nos Que se pode si Se xe dá unha cruceciña Aparece o seu currículum E xa se ve de, de onde son É uh -huh. decir temos de Argentina De, de moitos sitios E eh, tamén Unha das nosas colaboradoras é francesa uh -huh. Que tamén fai a, Os seus artigos Sobre música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 que precisamente nunha ocasión falounos do seu traballo poético e escrito de sí. de escrita. Pois pues mira, falando de Manuel Montiagudo eh, que estivemos falando onte con ele imos de preparar a, a presentación do seu libro de, de poemas en Pontevedra ah. entón, eh, Recaeu sobre nós que lleo presentemos eh, tamén uh. hai outro que que tamén llevamos a facer para a semana que ven é dicir mm. nós non somos ningún tipo de asociación que non temos axudas de ningún tipo. Somos simplemente un grupo de profesores mm. que que trabajamos xuntos e que nos gusta e compartimos uns ideais. E, e facémolo por contactos, é dicir sí, sí, si coñeces sí. a este a este, entonces eu fago unha cousa, pero ti fas outra. Eh, <ríe> perfecto. Entonces, isto pues, pues... é moi importante. Pues, pues, Estamos la... traballando nun coworking Sí. que que nos vimos o mellor un día a semana uh -huh. para, para hacer as reunións, pois a cambio traballamos co Banco do Tempo, uh -huh. dando o noso tempo para facer outras cousas. É uh -huh. es decir, ahora de bellas estamos aprendendo a facer cousas, que é bueno, moi importante. De bellas nada, xente e bueno, cumedade. Sí. <risa> <risa> Mirade, pois agora vou deixar Eh, sí. Vamos deixar con Charo porque así ela vai ampliar información, mm. E xa podedes falar con ela de, do teatro e da poesía porque ela está a ti pique tamén de publicar un libro de poemas mm. que ten unha sensibilidade estupenda. Uh -huh. vale. Vale, vale. Vale, eu despídeme xa, un biquiño. Ana, un muitísimas Charo, grazas Ana. por a túa participación no noso programa de hoxe. Vale, a esa hora, Charo. Talaugo. Pois pues entonces damosia benvida a Charo, non? Sí. Muy bas... poeta Hola. tamén compañía. Moi boas tardes, benvida Charo. Gracias igualmente, sí. Bueno, pois pues ela a Ana disiounos que era bella. Eu coido que é sodes xóvenes con moita experiencia. <risas> Esas son moi densi. Bueno, é que eu tamén estou nessa idade e entón, pero ao pertenecer ao grupo, bueno, pois, di, di, armando tamén. Pois, ao pertenecer ao grupo, pois tampouco quero que que a xente nos sí. nos confunda, non? É unha segunda xuventude. Eh, pois si. Como eu lhorto. moitas grazas. Coito comentáballe a Ana que que nós temos un un grupiño de aficionados tamén ao, ao teatro que chamamos a, a Anduriña. Sí. Eh, uh -huh. eh, eh, cada ano facemos unha representación eh, teatral Costa moito elixir eh, os, os textos e as obras non? Uh -huh. mm, Pero se si vos podedes facilitarnos Que parece que tendes máis experiencia ganos Algún <risas> texto pues, gustaríanos bueno, intentar estudiarlo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 E a nosa idea era fundamentalmente eh, chegar ao alumnado, porque o alumnado pues, vai moi pouco teatro, a xente nova e mm. decíamos, bueno, pues, ver as seus profes no escenario vai ser un aliciente non? e ademais a nos gustaba, nos moi teatro, non moito o teatro fomos moi moi teatreidos todos e mm. y moi faranduleiros e mm. así empezamos entonces empezamos con algúnha obra propia pero tamén con obras de autores como Roberto mm. Vidal Bolaño, como Darío fo como Núñez Singala mm. eh, de algún outro compañero tamén, sempre buscando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 Sí. traballo, pois, pois intentaremos sí, sí, estudiar si, sí que temos, sí, sí que temos. Eh, vos so, tedes que elixir, pedir, eh, eu podo pues, mandar varios e despois elixides o que queirades claro, vale, vale pues, pues, es, eso intentaremos no, sí, sí. agradecetxe moitísimo bueno Charo, fáranos de ti mesma porque, porque mm, mm, sí que te encargas ou coordinas o asunto de traballo pero, pero mm, ti tamén tes producción creativa Sí, vamos, a mí sempre me gustou escribir y, y entonces eh, o blog para mí foi foi pues unha oportunidade de, de, de, de que os a, de dar a coñecer os meus textos, non un uh -huh. poñiño máis porque sei sí, presentei algún certame literario, acadei algún accesit, algún premio, pero a verdade é que nunca me publicaron nada y, uh -huh. y bueno, a través do, do blog, pois pois si sí, fun poniendo eu escribo relatos e poemas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 conseguimos a moitísima xente que que colaborou, que, que está colaborando, que quere, pues, que dere, pois, ata parezan os seus textos aí, e en nos encantados, no, cada vez hai máis. E sí. bueno, creemos que pois pues, unha sección moi interesante porque uh -huh. se ache con Tobana que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 A verdade. Eh, eh, eh, eh Ana eu... mandou un texto, pero me parece a min que a Armando sempre pide a, a cualquier persoa que que ten algo que ver co, coa poesía, a ver si, si nos deleita co Eu queriylle su... pedir un pequeno poema, se si es... fai o favor eh, para deleitarnos pues, con ese poema que dixéramos eh, alma da vida. Eh alma da vida. Si sí, no. si. No, no, non un poema en sí si. Digo cos que escribides ah, poesía só so de sí, alma sí, da vida Escribides sí, sí, a alma Si, sí, si, sí, si, sí, eso está claro Si, sí, bueno, eu eh, dixo-me, Ana, no, de ler un es, eh, Escollín Dentre de todos os que teño Un que no, a min parece, me ela tamén lle pareceu Que nos representa Eh, a todos os que formamos o blog moito, mm -hmm. porque naceu precisamente eh, do momento en que tivemos que decir adeus que foi cando, sí. no ano en que instalou a pandemia e <ríe> sí. foi un adeus un pouco especial un pouco triste mm -hmm. eh, porque non foi como nos quixeramos que fora non pudemos mm -hmm. despedirnos do noso alumnado como nos gustaría claro. non pudemos despedirnos dos nosos compañeros como nos gustaría mm -hmm. entón de aí naceu o poema despedida que creo que foi o que vos mandou sí sí eh, si sí. Se Pero... queredes, pues, eh, o que podo ler vos é es... Pois pues moi ben, ah, estupendo Quere no, dicirse no... que, que bueno, despedida dunha de etapa para outra Si ¿no? Si, sí, sí. <risas> é verdad O que pasa que eh Eu creo que casi todos votamos de menos, non a parte burocrática do noso traballo, eso non a votamos nada de menos, mm. pero o contato co alumnado sí, porque sí. o alumnado dábamos moita enerxía, moita vida, sabes? Eso acaba lo votando de menos, mm -hmm. ainda que tiñas, pues, a veces, rapaces que tirarías pola ventana un determinado momento, no? <risa> pero bueno... Pero tamén outros os que levarás no corazón sempre, no? sí, sí, Entonces, sí. sí. Eso, algún que outro que hai que lle dar un zarandeo pero que ese zarandeo mellor sirvelle para poder despertar eh, e, e, e, e poñerse no, no, no seu sentido no seu sentido común que bueno, salas vez... á rúa e que un rapaz chegue a ti e che diga moitas gracias polo que fiz comigo conmigo ou sí. polo que fiz eche para mi si, si, si esa satisfacción se, sigue existindo, non? si, sí, si, sí, si, sí, desde logo si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 Pues eso no es una despedida Eso es un trabajo muy bueno Un trabajo muy bien feito Muchas gracias Sí, señor Muchas gracias <risa> a ti por agasar eh, Eres tira, una belleza de mujer Muchas <risa> <risa> gracias <risa> <risa> <risa> Sí, señor <risa> Alegro que vos gustase Es pues, eh, que yo, cuando poesía eu quedo me pensando Y digo, ¿quién me da min este esta cabeza? <risa> Para pensar para reflexionar para sí, paralela outra vez porque en realidad é para pensar con, sí. con moitísimo máis detenimento sí. por certo, quería, quería vos preguntar tamén estaredes no culturgal de, de Pontevedra si, sí, si, sí, sempre alguén de nos irá por ali si, sí. sí, por suposto si sí. <coughs> pois a ver se si somos capaces de coincidir porque eu eh, teño a encomenda de coordinar o poema do premio de poesía de Rosalía de Castro de aquí de Cornellá, que se levamos 35 anos. Uh -huh. eh, Carlos, pues vez, eh? Posiblemente te lera xa en algunha ocasión. <risa> <risa> bueno, pois <risa> eh, eh, eh, pues resulta que este ano Carlos Lozano, que eu non sei se si, técnico ou concellal en, en Carral, díxenos que a se si podíamos estar xunto con outros premios de poesía en, eh, en, de Galicia, a ver se si podíamos estar o día 28 de, de, de novembro eh, confirmámoslle que sí que, que posiblemente que estaríamos aí. e entón, pois, pues, si te achegas agasellareite con, con un libro dos que mm, últimamente publicamos gracias a Política Lingüística eh, que, que recolle o, os tres primeiros premios dos últimos anos moi ben pois pues, intentarei estar ali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 Eh, bueno, pois pues aí mmm, varios de nos, pois pues recomendamos libros que lemos, eh, e logo tratamos de entrevistar o escritor en cuestión, ¿non? En este momento le vamos entrevistados, se non me falla a memoria, creo que a tres ou 4, a 4, uh -huh. eh, a Ribeiro Coelho, a Fina Casas del Rey, uh -huh. a a Santilopo y ahora eh, a a rocío viete efectivamente sí. y ahora estamos pendientes la de Rosaneiros que se si hay enviamos a, a entrevista estamos esperando que nos conteste. Sí. Entonces pues en una sección muy muy interesante también es que esas esa son las partes que que más me gustan a mí, ¿no? Porque siempre uh -huh. me encantó la literatura claro. y, y bueno, sí e que temos tamén, como dixo Ana antes, tamén aparecen fotografías de xente que que se dedica a fotografía eh, pois, de forma, uh -huh. que é unha afección e que, que, bueno, que son fotografías maravillosas, tamén temos eh, xente que publica súas pinturas uh -huh. e eh, eh, que as comenta, bueno que é interminable, verdad? Tivemos que reducir un pouquiño a publicación de contidos porque nos decía a xente que non lles daba tempo a velos todos. Claro. E entonces, pues reducimos un pouquiño pues o número de artigos que publicamos por, por semana o por mes, uh -huh. porque a verdad que temos tantísimos colaboradores que que ao final atopámonos con muitísimo traballo, non xa entregado.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 de unos moi ben para manternos activos, porque uh -huh. como Diana o que ti non podes esubilarte, eh, sentarte en un sofá a ver a televisión ou o tarde no, no. de comer as pombas ou ver sí, as obras, sí. no? eh, e iso pois de unos a vida. <coughs> Falasme de que ti mesmo lle ficiache a entrevista a Fina Casalde Rei, unha unha sí. persoa extraordinaria, non? Nós sí. eh, coñecémola, activémola precisamente aquí de dexiurado no premio de poesía. É eh, eh, unha grande persoa. Eh, sí, sí, sí. Que, que se fai querer sí, moitísimo, sí, sí. non? Si, sí, si, sí, si sí. Está perto Eu, todos os que lle fixen, pois pues, eh, a verdad que foron un encanto Ribeiro Coello xa o coñecía persoalmente Porque admiro moitísimo sí. E xa en, en varias presentacións dos seus libros uh -huh. E tamén, bueno, encantador Unha maravilla, é eh, rosa Estiremos outro día na presentación de Sibila Aquí en Pontevedra E tamén, todos son facilidades É dicir, ninguén nos dixo que non uh -huh. mm. <risas> Pois y bueno, ahora A miña entrevista Que sería Digamos O meu objetivo imposible Sería entrevista a Murakami Porque é un dos meus autores Mais eh, eh, admirados Eh, pero creo que non concede entrevistas facilmente ademais eh, está moi lonxe pero tamén vai sair unha recomendación de, de lectura de Murakami eh, pero bueno eu mandar a a petición de entrevista pero non obtive unha resposta isto xa é un pouco máis complicado Bueno, pero... bueno hai que insistir a, a auga a, a auga mmm modela a pedra non por, por, por ser auga senón porque... <risos> porque a pedra ven a, ven a ser que a que auga ven patendo branda, non? Sí, sí. no, no sí, sí, sí. porque co tempo, coa insistencia lóxicamente sí. eh, convirtese en algo diferente. Bueno, alegro-me moitísimo e eh, duchos, unhos parabéns que é eh, un traballo extraordinario E eh, non ten desprevisto facer alguna publicación eh, en papel? Si, sí, temos unha, unha una revista, una revista eh, que empezou sendo mensual e agora pasa a ser bimensual, si, sí, si sí. esa podes descargar en PDF si, si, si, xa hai varias cantas hai, Ana oito revistas temos xa Carai Uh -huh. pois está en publicacións do, do, do blog, no, no apartado de publicacións podes acceder a elas e podense descargar. Na uh -huh. verdade é que están, temos un compañeiro que se encarga de, de, da maquetación e de todo uh -huh. e que fai un traballo maravilloso, estupendo, está moi ben. Pero, pero pero entonces te tenedes financiación externa, non? Nada, nada, financiación ningunha. <risas> entonces como como se leva diante esa publicación Pero publicación no solamente tenemos en, en, en digital, solamente ah, a descarga quien quiere, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, vale, vale, quien vale. quiere descarga, pues libremente él sí, con la sí, suya sí. cuenta. No, no. eh, ¿En digital solo? Vale, sí, vale, sí. Vale, vale. ah, en bueno. digital. Pues, sí. pues, parabéns, no y felicitaciones a todo sí, equipo, sí, ¿no? equipazo. que para, Por lo que parece, tienes un equipazo para llevar adelante todo eso. muy sí, muy, sí muy la verdad es que sí, la verdad es que sí.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 sempre son cativos cando ah, hai tanto argumento que podemos rabia, falar pero noutro momento voltaremos outra vez a comunicarnos con, vos, con Bosco e, e, e preguntaremos vos pues, despós de ler esas publicacións pues alguna cousa que, que, que os nosos ointes tamén saiban que é interesante DeBellaABella.com mm, DeBellaABella.com sen o A DeBellaABella.com eh, Moitas grazas a vos bueno, a, pois despois ao acabar o programa xa o, o colgaremos como podcast e enviaremos o, o lenda moitas grazas vale, a vos, vos un aperta grande as, eh, eh, continua pa... eh, en na axenda o axendade o asunto que vos acabamos de pedir que Ajá. o millor servirános para poder Ajá. estudiar para algo poder... máis de teatro moi ben, de acordo xa faremos xa logo xa Do-do-do! <laughs>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 Bueno, Xulion, vámonos a capital da Ribeira Sacra vamos a falar con o xo correspondente eh, que oh, estos días de atrás non puido estar con nosco pero xe vai a estar con nosco eh, ali na Ribeira Sacra e nos vai a contar cousas da Ribeira Sacra en fin, todo eso que a súa sección a sección de, de quen quen xe xe preguntou? Preguntou? vamos a darlle a ben vida moi boas tardes Xosé Manuel Hola, boas tardes. Benvido, moitas grazas Ben recibido, como ides por aí? Bueno, Vamos. pois, é o segundo programa desta tempada 2021-2022 eh, Extrañábamos a túa participación, que, que, que sempre é moi ben recibida E ademais, seguro que tamén os nosos ointes extrañaban a túa participación E tanto É a verdade que velo <risas> bueno, sí, sí, tanto eu, eu polo menos extrañaba Digo, a audiencia, a ver, que se manifeste se, eh, sea, sí. tenemos Que sea así Que me extrañan tanto, que digan <risa> te, Tenemos que pedir me yo Que ahora o que calen para siempre Como te di, te, que pedir los pedir casorios yo. No, no. <risa> posiblemente Estiveras posiblemente ocupado con, uh, con, con ciertas tarefas eh, Que te, están relacionadas con Viño y Abendima, ¿no? Pues, mira Tengo que decepcionarte sí Sí, sí, porque Mira, o día de o día que estamos. Sí. sí. Estoy totalmente desconectado. Vaya. Bueno. Este año por, por lo que sea, mm. sí. Estoy totalmente desconectado. Bueno. Ni fui a ninguna vendima, ni ni como vendimador, mm. ni como curioso, <risa> ni como convidado, ni tampoco Tienen que escribir nada uh -huh. en relación a vendima ni nada, desconectado, total. Bueno, porque tienes otras faenas que cumplir, como por ejemplo, reunir a varios eh, eh, varios monologuistas, eh, cómicos y eh, cosas así, que según tengo entendido. como reunido? No sé. No sé, que tienes te, te, intervenciones de, de, de, de, de persuadir a los monologuistas, me parece a mí, ¿no? Non, porque o tema tamén está un pouco de capa caída O que si sí que Igual te refires A que estiven acompañando a... a meu irmán Alberto Montes sí. Que foi convidado No Festival Riz da Llariz Un festival De curta uh -huh. Relacionados coa comedia uh -huh. eh, Con contidos En unha programación paralela Que teñen que ver co humor Pois se el fora foi convidado Eh, foi a, a pasada semana eh, pues... este sábado pasado non, o anterior eh, participaban unha mesa redonda sobre os límites do humor uh -huh. despois por a tarde grababan un podcast eh, sobre os, o, o humor absurdo entón participou, digamos, nesas dúas mesas redondas estivemos ali convidados eh, e xa nos quedamos a gala uh -huh. de clausura que foi ese propio sábado sábado 11, precisamente, ahora sí que me lembro da, da data, e eh, ali eh, estivemos. Igual te referías a eso. Eso, eso, el, Como monologuista, pues estivo ali, pero polo demais non no houve ninguna actuación. Ni, ni, mm -hmm. ni pues sí, sí, que... coido que... Sí, sí, foi eso precisamente o que fixe. Por certo, que, que eu puxeme en contacto con xente de, de, de Ayariz para poder falar na próxima ocasión do poema Agosto, que, que este ano ten celebra o, o, o octavo... Festival Internacional de Poesía en Ayeriz que con con personalidades algo fora de serie Manolo Rivas, Helena Villarjaneiro Xesús Raba de Paredes Lorena Conde, Samuel Pimenta Yonha yo Estranxeria A verdad ver que Ayeriz eu vou ser super subjetivo eh. vou sí. ser subjetivo totalmente porque falo por, por a mia relación con Allyriz, no, non hai sí, sí, sí. un punto de vista objetivo ni moito menos, ainda que sea un colaborador para este caso para o Medio de Comunicación. Sí, sí. Eu estou de Llariz, sí. enamorado de Allyriz, pero enamorado por por Allyriz como vila, eh, enamorado por por a xestión eh sí. o, o todo todo o que se fai sí. nessa vila tan pequena, nesse concello tan pequeno, pero o ven que se fai o que se traballa e eh, eh, bueno, os méritos que van que conseguindo ano a ano uh -huh. e que, bueno, xa é o dormitorio de Ourense, moita xente de Ourense xa sabe vivir a Llarís sí. por a comodidade que uh -huh. representa vivir unha vila pequena, con todos os servizos a todas as comodidades, e, pois, como vos digo con ese xeito uh -huh. de vida ese saber facer, ese cuidado polo por entorno, que, bueno maravilloso. De feito, ora, vou a ver noticias vou, vou citar, xa que non vou entredarme máis, senón, máis vale, pensar pues, aquí que me pagan. Vale. <risas> Pero can... poema agosto, como agosto, por por fiar co que dis si é un evento que está gañando notoriedade, sí. que como dis cada ano levan a xente representativa eh do mundo da da literatura galega, neste caso máis estreito na, na lírica, que é espectacular, un, sí. un festival xeitoso, xeitoso eh, como como distí, con personalidades de nivel de una altura bah, un, espectacular. Un, un elenco extraordinario que además se es dirá estará acompañado de estos poetas estarán acompañados de, de, de grandes artistas como Joan Curiel, Kamaño Meixeiras e Euxía. Pues, eh, xa ya me, me dir bastante, eh? <ríe> sí, sí, sí. No, no, Como eh, para eh, como para un avión <coughs> eh o o tren a Ilsaurénse. Claro que, sí, nonche, que... Non, nes, ocasión non chegará non non tenemos ainda o AVE para aproveitarlo, pero xa na seguinte, non sí, pues, casi poñería a mano lume, casi na, segun, na seguinte edición, sí, eh, posiblemente. É a opción de collero AVE, no pues, AVE plantas que dicían en... Horas, sí, o... unha cousa así. Sí. Sí. O galla, o galla, o galla que teñamos... Esa... O galla, o galla que teñamos esa posibilidade de... A verdade é sí, sí, sí, que sí, sí. En, non é este solo o namorado de Ayeriz, que hai muitísimas xentes. Outro día entrevistábamos a unha persoa de Guimarães, de, de sí. Portugal, e dicía que que o seu namoro precisamente por, por esa zona, por... por, por, por quizáis pola beira do, do, do río Arnoya, dicía ela, pois é eh, <risa> eh, eh, unha... Unha preciosidade, no ben, yo, yo yo empedrado da, da rúa é, é extraordinario tamén. Sí, correcto. Entón, sí. eh volvendo ao principio da conversa, Venga. tema vendimas para a seguinte colaboración, si sí que poderí falar algo vale. porque o o Luns, o vindeiro Luns, si sí que estou convidado a a unha voltar un amigo, un unha vendima, ou sea que por lo menos vou ter a a oportunidade de, de decir, mira, fixen a Vendima, non no me quedeis en Vendimar este ano, o sea, que xa vos, vos contarei, pero bueno, como anticipo, o que, bueno, xa sabe todo o mundo, non, ah. non é porque tibera implicado directamente que as Vendimas empezaron en todas as de hoxe, como sabedes, en sí. na Ribera Sacra tamén, estamos, podes dicir, do Ecuador da Vendima, ainda sí. falta bastante, pero xa se empezou, e como cousa curiosa, da Vendima en Doade que está aquí no Concello de Sober mm. moi perto de Monforte e moi perto da, da Veleda xa no Concello da Tenxeira e eh, vai facer este fin de semana unha viticultura heroica representada por por unha por, por, por romanos Ajá. vale, vale en, Entón, vai haber un acampamento romano eh, en Doade, na, na adega Regina Viaro sí. eh, Vai facer, pois, pues, demostración Incluso un, unha, un desfile Militar mm -hmm. eh, Esa tropa romana Despois tamén vai A representar, daquila maneira Pois, eh, unha bendima ah, mm -hmm. ben, Intentando no? arromedar De algún xeito Con todo o que ten de representación a vendimana nos tempos dos romanos. Está ben. Sí, sí. P perfect. Como a lesión pois pues, eh, facía eses traballos duros en vertical de vendimana a Ribera Sacra. O sea que, bueno, é unha, unha actividade tamén para atraer turismo, uh -huh. e eh, para dar que falar, pero, bueno, eh, todo o que seixa atraer turismo e eh, puñer a Ribeira Sacra no mapa, pois pues, ben, ben está. Moi ben, pues, moi. Como cousa curiosa do ADE, xa o sea que é igual a ocasión, falar cunha das persoas que dinamiza este tipo de actuacións, tamén vos podo poñer en contacto, pero bueno, como cousa curiosa eso, que haberá unha lexión acampada e que fará unha representación da, da vendima heroica moi ben, bueno, eh, estábamos no, na túa sección, non? Imos cor gustame, non me gusta gustame, gustame aí vou eh, telegrafiados, vale? moi ben A ver, gustame, volvendo ao que vos dixen Añarir Mira por onde tiñe añarir tamén aquí presente sí. Por que? Por, por que? Pues, sabedes, cada ano citámolo Falta vos, me ainda vivir a experiencia Pero algún ano viredes mm, a ver, <coughs> eh, O boi no, Refírome a, a xornadas de carne de boi Exactamente, o xantar do boi sí, sí. As xornadas A xornadas, non xantar, xornadas Eh, son xornadas eh, nas que haberá eh, pratos de boi e eh, tamén eh, concurso de tapas uh -huh. a hostelería de Allariz ofrecerá pratos temáticos na, nos que o boi é eh, o protagonista, boi de Allariz uh -huh -huh. e tamén haberá un concurso de tapas falamos de 23 establecementos que participan e eh, e 18 donos no concurso de tapas. Muy ben. Eh, 2.200 kilos de boi estarán en riba das mesas en Añariz dende o 24 de setembro, se chamañá, ata o 12 de outubro, a ponte de, de la Pilarica. Uh -huh. Entón, entre entre 24 de setembro e 12 de outubro poderá ser na hostelería de A, a de Llariz, Llariz. Pues, pe, pedir eso pratos específicos confeccionados eh, Con carne de boi da eh, eh, as tapas, eh, probar esos petiscos eh, que, que teñen eh, especialmente creados para ocasión. Eh, falamos de das décimas xornadas, levam este será 10 décimo ano que se fan, ou sea que xa ten unha trayectoria importante. E haberá premios para aqueles que consigan pues eh, probar as, 12, as 18 tapas. Haberá un premio de 250 euros que se sortará ante todos aqueles que, que enchan, digamos, a tarxeta tendo probado as, as, as tapas. E habrá outro premio máis pequeno, dunha cea para dúas persoas, para os que completen media media eh, cartilla, que se dan nove tapas. En este caso este año hay un premio especial para para digamos gratificar a a fidelidade local. Habrá un premio local conocido como Papando no, no voy. Ajá, ajá. De 100 euros para gastar en eh, o comercio local. Este premio es exclusivo para gente que esté empadroada en Allariz. O sea, queres un pouco recompensar a xente da lá por que os propios vecinos e vecinas tamén participan Eh, neste, neste, neste evento. moi ben, moi ben, muy ben. Perfecto. Entón, xa vos digo, é espectacular, sacrificanse e... seis bois. É un justo de degustación, de ademais. Exactamente. Eh, seis bois sacrificados mm. para obter 2.200 kg de boi que estarán, como vos digo, nas mesas nos establecimentos da Llarín. É un ali boir, eh? Muy, a li, a li voy, eh? muy ben, digo. muy ben, muy então, xa Do 24 de setembro ao 12 de outubro, veñe. Eu convido vos a vir. Eh, como moito, igual vos mando un selfie, pero, pero deixo polo pues, aí enriba. Pois compa pues compartiremolo. O, eh? o que, que ti nos envíes, compartiremolo. Veña. Moi ben. Que máis? Segundo. Que máis me gusta? Pois mira, que este ano os hotéis, en Galiza polo menos, sei que fixeron o agosto. Ajá. A, a frase mítica de sempre, o dito popular de facer o agosto, este ano volveuse a cumprir. Parece que íamos eh vendo a luz ao final do túnel. Superaronse incluso marcas previas a pandemia. Subiu a un 70 un 70% respecto a agosto de 2020. As prenotacións, os aloxamentos subiron un 70% este 2021 respecto a 2020. E respecto ao 2019 subiu un 7,4% as pernoitacións nacionais. Pero si, sí, hai que dicilo, non todo é positivo, que baixou un 48% as pernoitacións de estranxeiros. Bueno, Como claro. a vez este sí, ano sí. aumentou moito, moito moito o turismo interior, é que, é que estaba reducida, si, sí, sí, sí. que estaba é reducida tamén a participación estranxeira. Sí. Eu digo que tamén que estaba reducida tamén a participación extranxeira, non podían vir todos. Claro, eh, como aínda non saímos de todo, ainda pues, hai certas reticencias a viaxar, e claro, certo medo, claro. sí. pois eh, o que é o turista exterior, o extranxeiro, aínda non ven como viña estes últimos anos que era, xa vos sabedes, espectacular. Os datos do turismo xa non a nivel de Galicia, a nivel nacional eran espectaculares, pero Galicia superouse todos os récords. Por a pandemia estoveus abaixo, claro. pero agora recuperouse e respecto a 2020 que eh, 2019, que digamos que foi o principio da pandemia, xa se subiu eh, un 7,4% a nivel nacional, o sea que uh -huh. o que decimos, pandemia on the go, a xente viaxou máis eh, a sitios próximos. Por eso esa subida que mellora os datos de, de antes da pandemia dos nacionais. Pero faltanos ahora por recuperar a confianza do dos estrangeiros. En definitiva, mm. os hotéis recuperaron mm. eh, actividades, fixaron o agosto e, bueno, pues, a, que siga un pouco esta liña e que mellore que faltarnos fai. Que te guste compartímolo, si sí, señor. Vale, remato, os co coas expectativas da, da xunta de vacinar o 100% da poboación. Eh, oxe mesmo, o feijo de anunciar que os galegos e galegas, sen vacinar ainda, poderán pedir cita dende o WhatsApp. Ou seja, que enviando un WhatsApp o 921-21-59-30 poderán pedir cita para vacinarse. Con esta medida, como veréis, máis doada imposible, <risos> querese chegar ao 100% da poboación vacinada contra a, a COVID-19. Eh, estamos, mm, creo que en as millores comunidades, senón a millor en canto a datos de vacinación, <risos> eh, con esta innovación, con esta medida, eh, pois pues, o que se quere xa, pois, pues, digamos, vacinar a, a, to, a toda a poboación galega. Digamos. Sí, señor, sí. E ademais eso representará que te haberá menos contagios Claro que sí Claro, evidentemente muy bien, muy bien. O sea, que tamén boa boa nova Hombre, que Un, un justame interesante desgústame, desgústame A ver, os desgusta. desgústame A ameaça eólica eh, Trece novos parques eólicos Ameazan a reserva da biosfera Da Riviera Sacra O Courel e o Iri, Iribio O sea, que a, a última das Reservas da biosfera Pois, eh, concedidas. Sabedes que a semana pasada foi noticia que se que, bueno, que a Ribeira Sacra o Cobre de Oribio recibirán esta eh esta protección eh, por parte da UNESCO, Claro, claro, claro. Pois eh, os 4 parques eólicos que xa operan neste territorio protegido poderían sumarse aí outros 13. 13 que hai, digamos, aí en en bandeixa de saída para ser aprobados por a Xunta. 13 parques eólicos para eh, instalarse na recén aprobada, reconhecida reserva da biosfera, que vos acabo de decir Carai, 13 pues eso, parques eólicos que pues eso... segundo a legislación galega de día de hoxe non ¿Sí? impide que estas instalacións poden estar aloxadas nunha reserva da biosfera, tamén É eh, para, para, para debater, eh? cousa curiosa, que seña compatible unha reserva da biosfera con parques eh, eólicos, non? O gaia que non, o gaia que, que, que haxa suficiente mm, implicación da poboación para poder eh, elim, eliminar esta posibilidade. Eh? o gaia. A ver, eh? a ver, pois pues bueno, co, por faltar unha reseña e, mm. e lembralo, a parte desta recén concedida reserva da biosfera, a Ribeira Sacra, a Serras do Iribio e o Cobrel, e Cobrel sí. hai agora eh, en Galicia sete reservas da biosfera as outras seis que xa había sí. por, por lembralo que nunca ven mal sí. Área de Allariz sí. o Sancares, Montes de Cervantes Xurés, Silleres sí, yes. sí, yes. Armariñas Coruñesas Terras do Mandeo o Río e os Terras do Baurón e Terras do Miño xa mm -hmm. o sea, que tamén podemos felicitarnos Congratularnos de ter sete reservas da biosfera O sea sí. que conservémolas, eh, chufemos delas eh, Bueno, avallamos consentidinho con co tema da innovación eh, E instalar, pues, neste caso, como estamos comentando Parques eólicos a Asgalla, sí. eh, sen control Vale, non un desgústame... No? Quere, queremos todo, queremos un... o sol na na horta e na horta un desgústame que compartimos vale o eh, último desgústame hmm. bueno, pois pues que as queixas dos dos bombeiros forestais de Galicia denuncian precaridade eh, precariedade no modelo de contrato porque sabedes que teñen un contrato fixo discontinuo só so de seis meses eh, eles reivindican ampliación deses contratos que duren máis meses porque entenden que a súa precaridade que, que estean tan, poucos meses contratados aumenta o risco de incendios porque a temporada de incendios ahora estendeuse, non, non remata non, estritamente no que se considera verán e hai plazas vacantes vin eh, sen cubrir por incapacidades temporais por permisos, por licencias entón non se cubren a esas baixas e ainda por riba, pois eso se limita aos meses cando agora pues, a tempada de incendios habería que estendela. En definitiva, piden eh, que se si se amplíen os contratos eh, e non vivir con esa precariedade eh, ano tras ano de, de seis meses eh, e renovar outros seis meses para o ano seguinte e así Moi moi ben. O sea que reivindican un, unha mellora nos no seus contratos, é moi eh, normal que reivindiquen ese porque... eh, de, eh, que desapareza a precariedade de tanto nos soldos como nas placas vacantes que se en cubrir, ¿non? Cor correcto, correcto, que quen traballar máis. Uh -huh. Moi eh, ben. Antes de rematar, que non o comentamos o tema do reto. Seguiremos co reto este ano. Que reto temos para a semana que ven Pois pues, De momento non tiñamos previsto Ningúnha cousa Porque, claro, non faláramos contigo E entón, pois, pues, non, non, non nos demos eh, Non puxemos ningunha pre Premisa, non? Bueno, pois, eu que sei A ver, podemos buscar un O Pepo Suevos xa unha entrevistación de 9 O Suevos, Pepo Suevos Pepo Suevos, ou Moïsta Moïsta, Si sí. sí. ¿Se podemos... ha entrevistado suave? A mí no me suena, pero... No, no, no, no, no, no entrevistamos, no. Yo cuñézcola en persona, pero... Pues bueno, podemos poner a propósito, vos como hombre, eh, como mujer... A ver, ¿qué vos parece...? A ver, eh, ¿Yolanda Castaña se ha también? No. No, Yolanda, esa grande poeta... Pues, e se tamén con Yolanda Castaño a ver, poñemos ese reto Yolanda Castaño e Pepo Xuegos, vale? Sí, posiblemente serían son dúa, dúas persoas moi muy... a ver se si, si conseguimos moi interesantes sí, sí, sí vale bueno, eh, tamén podemos poñer, quizás sabes, xa o sea, que falamos do, do poema agosto, hai unha poeta, unha poetisa unha rapaza que nació en Ponte Sampaio que, que, que vai a participar no poema agosto que se chama Lorena Conde sabes que, que, que é tamén actriz, eh, dramaturga, unha poeta interesante. Pois, pois tamén, pois mete na lista, no último pois... claro, claro, tamén pode ser unha persoa Vale, pois veña, metido na lista. Axá aí, xa aí aí. Vale. Já <risas> <Ya> teniu feina. Já <risas> <Y yo> tenin <risas> <pena. risas> feina, sí, sí. Pois además es... intervención co en vez de caralladas, somos pouco serio. Bueno, serio é algo de caralla de ten, tamén sempre a a popular. Si. Sí. Pero bueno, deixémolo, sabiduría popular, aportacións achegas da liberdade pequena. Mhm. Ben, a ver, por teño dúas frases. Eh, que se non as usades, já estádes empregándoas a partir de hoxe. Si. Eh, sí. eh estar as cousas pola man, pola mando. Si. Sí. Cando eh se entende que hai que ter un control, unha mm. orde una organización das cousas. Mm. anda moita xente eh trasegando co coas cousas, se sí. se pues extravíanse, corren o risco de perderse, mm -hmm. non sabe onde están, re, revolvemos, remexemos por a casa, poñémonos nerviosos, cabreámonos, cagámonos. Mm. Bueno, mm. eh, os tornillos, cosas, claro. Eh, os tornillos eh, co, como aquel ateo Aquel ateo que se caga en, en ningún dios sí. Me cago ningún dios Eso o, o, o A palabrota o, sí. do, do ateo Pues ven para que no pase esto Hay que tener las cosas por la, por la mando Exactamente, que no se perda Tener las cosas por la mando Otra Nunca se ve farto Deciré, Nunca se ve farto Que he usado En fondo Sí, sí que come moito, que fai que fai as cousas eh, con repetición eh, exhaustiva exaustiva eh, eh, sen cansarse, sen aburrirse, sen esgotarse. Eh e eh, bueno. Hm. Pois pues aí allá cae perfectamente esa frase. Es claro, si que se se ve di... farto. M non ten límites. E dicí máis, ser un saco sen fondo. Eh, eh... É un, é pois, sí, sí, señor. Pois pues, pues, moi ben a caída esa frase, sí, señor. Que aí aí veu má cabeza, eh, anotando aquí no guión, esa frase, veu má cabeza grandeelta que, que xa vos teño contado de, da Televisión de Galicia, dun programa de es que van falando coa xente, hmm. que hai moitos que parecen todos iguales que van ás cámaras, hmm. da galega con ás veces incluso levan un locutor e vais preguntando a xente, pois ben unha locutora da galega foi a unha feira mm. unha, unha festa gastronómica mellor dito entón, bueno, estaban salinchendo como facemos os galegos cando imos a unha festa destas estaba un matrimonio estaban, pois, comendo con ganas con ilusión, con gran satisfacción como facemos sí. os galegos e en esa a, a, a locutora a reportera, dice un pouco como se diba, realmente, quedarse vacilar o, o galego hum mm e dílle oh, a muller e se dílle muller pa buscar máis orna come moito seu marido e, e ela <coughs> aplicando como ten que ser con grandes reflexos e gran espontaneidade a retranca contesta e a rapaza non come Ni moito nin pouco, como que lle fai falta. O que lle compre, sí. eh, eh, sí, sí. Eh, quedou, quedou, ya cara, sabes? como claro. quedou, quedou como inotizada. Si. Sí. Quedou como se lle puseran sí. sí, sí, sí. eh, bueno, es, es a largas. Si. Si, si, si. é traballar de listilla. Si, é traballar de listilla entonces a topa a contestación a máis axeitada posible, non? Claro. Despois Eh, en léxico, un verbo que... Bueno, non sei como... Bueno, chegoume por un grupo de whatsapp, pero fixe unha ilusión, porque había bueno, anos que non escoitaba esa frase, que me dicía... Bueno, esa frase, esa palabra, perdón, que me dicía moito, moito, moito a miña nai. E eh, hai tempo que non a empregaba ni a escoitaba ela, porque estamos así distantes. É eh, o verbo cotifar. Eh, podes empregar dende dous sentidos. Falar moito, cousas en importancia para amolar, falar de xeito calorado violento con alguén por cousas sin importancia, é outro sentido que eu filli aplicada a miña nai, que moi, moi me dixo, e moito moito me gustaba ese verbo, tocar a alguén con insistencia contra a súa vontade. Mm. O típico ou típico ou atípica que te está dando aí eh empurronciños co brazo, Sí, e tú etiene un que es que chordea, es que chordando, mentres che fala, sigue che aí. Sí, sí, sí. cotifar. É molesta, por lo menos a min. Mm. Molesta bastante. Caray. Tocar a alguén con forza para moverlo de sitio también se pode decir, pero me a sobre todo me pegaba con esa, dar un empurrón para moverte mm. o esses empurroncillos continuados mentres che fala unha persoa que son tan incómodos e molestos, non? Mm -hmm. Pois pues eso é cotifar. Fa. Bueno, pues, bueno, ¿eh? E remato, remato cun consello para a vida destes que xeran as tabernas un paisano maior ou non sei como lleve a la cabeza que sabe que bando caribeta dixo me apunta aí <risa> apunta aí e eh, é un consello para, para a vida te pedes tamén un bolígrafo ou lápiz dixo mo seguinte Come, bebe, ponte gordo, se te llaman fai esto xordo, se te deben, que te paguen, ese se debe, se apagarás. Exactamente, ¿no? Es ¿No? <risa> un sí, sí. O sea, que te... Que, que, Ahí está. Sí, sí, sí, si te si, si, si, si, deben, que te paguen, e si debes, se apagarás. Claro, que bueno, eh, mira, Eso. pues es eh, un poco... Un consello para despreocupados, pero na vida sen sí. que te lago de despreocupación, senón tamén Onde? pois vivir angustiado eh tal que pues, tampouco é bon, na no. saúde como sabedes. Sí, sí. Tampouco despreocuparse desatender as obrigas, evidentemente, pero aí ven con retranca esta que está claro, come e bebe, como hai que alimentarse, ponte uh -huh. gordo, o sea que cuídate ben, ponte uh -huh. gordo pois pues, hoxe non está ben visto. Claro. Se te chaman faito xordo, faito otolo Sí. Es, se te deben que te paguen Evidentemente non perdoes ninguna débida E se debe xa pagarás Como non te preocupe, que non te preocupe de ver ¿Eh? claro, claro, claro, claro xa, es... xa pagarás Sí, sí, sí, eso, eso ben, ten moito que ver co, Con eses Jaikus eh, Japoneses e eh, chinos Ya, sí, ya, sí. ya fórmulas chinas que dicen sí. que Si, si hai algo que che preocupa, non te... Eso, non tú rees oh, íntima del. Te... <ríe> claro, claro, bueno, claro. eu vou che regalar outra. Eu vou che regalar unha. Mm. Febreiro loco e marzo un outro pouco. <ríe> <ríe> bueno. Moi ben, moi ben. Outro pa apuntar. Xoxe, Manuel, que che agradecemos bueno, moitísimo. Moitísimo, moitísimo a túa participación Mira, vouche dar unha noticia Que te vai gustar a, a seguinte entrevista Que, que te hemos previsto, se si é posible Que poido que si sí, será con Siro Sabes, ese grande ¿Será con? Siro, Siro López Ah, ostra, pois pues, sí, sí pues, Para piaderme fora, pero E inascoitar eh, eh, A ver si somos A ver si somos capaces de, de conectar con él Vale, agradecerte pues moitísimo ¿tale? agradecemos-se pues moitísimo a conversación pode ser, ser coincidida reto, eh? sí. é? Sí, sí, tamén, tamén, sí, sí. tamén a verdade é que sí, é eh? certo, sí llevábamos moito tempo intentando conectar con ele sí, sí vale, pues, moi ben, moi ben, moi ben pois pues, coitarei con gran atención porque é un, un mestre do humor evidentemente sí, é unha grande sí. a máis, va, verás, vai nos da, falar dun traballo que, que, que regalou que agasallou a xunta de Galicia precisamente e que está exposto ali no Parlamento vamos a, va, vamos a falar con ele Vamos. Venga, unha perta. Pois pues hasta... Bueno, pues, atento, eh? Hasta os <tose> <hasta. tose> <xoves> que ven. <tose> Portademos ben? Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Radio jazz té la seva cita setmanal a la sintonía de Radio Samboy. Radio Samboy.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 Xulio, vamos a falar con un recoñecido humorista gr gráfico, caricaturístico Caric caricaturista esto <ríe> y ensaísta e moitas outras cousas máis e vamos darles boas tardes boas tardes Siro López hola, boas tardes moi boas tardes moi boas tardes, tardes. e tarde, moitas gracias por atendernos Siro que sabe, Sabemos que Para estás hacer. ocupado eh no, bueno Ahora ya no estoy ocupado. Bueno, eh? pues, acabo sí. de salir da <risas> dun chantado hacia un periodista, un amigo periodista, un agora xa estou a vos disposición totalmente. Agradecerche moitísimo, de verdade. E felicitarte diante de, de nada polo feito de que teño entendido, según a Xerns nos nos comentou que ficheches un agasallo a Galicia, porque non non, non a Xunta, senon a Galicia, pois eh, eh, con ese con ese teus traballos, con esa tua creatividade que, que parece ser que está exposta no Parlamento, non? Si, sí, eu Claro, eu ahora teño 78 anos, entonces eh, levo toda a vida debuxando, eh, levo moitos anos facendo caricatura política, realmente o que fixen foi contar a historia da autonomía galega en caricaturas, uh -huh. e chegado este momento, considerei que o mellor que podía facer era coller todos esos orixinais que se fala de 1500 pero en realidade son 2000 os que, os que doei aí 2000 orixinais que quedo ao Parlamento uh -huh. ao Parlamento Galego porque a fin de contas a maior parte das, das ilustracións que eu fixen das billetas que fixen, das caricaturas que fixen recollen momentos de tensión ou de, de, de acordos o que fose mm. dentro da vida parlamentaria mm. entón eu creo que donde mellor están eses originais é no parlamento mm. que como ben dices vos estando no parlamento están na posición do povo ¿no? do Ajá. povo galego sí. eh? entón o que se fixo foi que como coinciden 40 anos da creación da autonomía galega mm. entón o parlamento aproveitou 230 de esas 2.000 caricaturas para montar unha exposición no marco escénico maravilloso do Parlamento uh -huh. en un corredor amplo e uh -huh. claro, é unha maravilla, o edificio unha maravilla e a montaxe tamén, a montaxe que fixo a ser moi bonita e houve reproducción de, de, de, das caricaturas dos portugueses presidentes da xunta dos 4 cinco, son cinco presidentes da xunta de Galicia e dos sete presidentes do Parlamento Galego tamaño natural uh -huh. <risas> e entras mo lo Parlamento podes dialogar con eles igual a igual <risas> ah, ¿no? sí? fantástico, claro. fantástico, extraordinario ten que ser bonito además, teño entendido que, por lo menos, eu, eu creo que me dixo eh, a ser que, que, que tamén mm, estará un tempo no Parlamento pero que tamén se desplazará por varios concellos de Galicia tamén. claro, claro vai vai vai ser itinerante non sei o tempo que vai estar no parlamento eso tampoco sei eu pero vai ser itinerante entonces recorrerá as máis importantes cidades de Galicia uh -huh. Supoño que elevarán a Madrid, a Casa de Galicia de Madrid, e eh, tamén poden despedíla por aí. Sí. E eh, se non pode ir enteira, porque a maior non te desite para tanto, pero se pode repartir. O galla, o galla que, eh, que podamos disfrutar dela, porque pues, sí, a creatividade que... a túa creatividade está chea non somente de humor, sino tamén de retranca galega, que ademais está plasmada no que ti escri... ah. dibuixate, non? E, bueno, a retranca é unha peculiaridade que temos os galegos e que consiste en que cando se nos fai unha pregunta ou estamos nunha situación conflictiva cando se nos fai unha pregunta difícil de responder ou estamos nunha, nunha situación difícil, somos quen de dar unha resposta para non comprometernos. Sí. Eh, para non comprometernos. Entón, cando se nos fai unha pregunta que non nos convén responder decimos eh, por un lado ti xa ves e polo outro que queres que che diga. Quer que queres eh, eh, eh, <risas> que é que unha maneira de non decir nada, verdad? Pero quedamos moi ben. Sí, sí, Entonces, por exemplo, a miña nai, que era unha señora da aldea, pois cando cando facía o caldo e non tiña sal, e dicíalle: "Mamá, pero este caldo está soso", E dicía miña nai: "O sal non o bebo" pero entóns ela dábase conta de que, o sal tiña, de que o caldo tiña pouco sal e botaba allí sal e quedaba salado demais <risa> entóns eu dicía o día seguinte mamá, pero esto, este caldo moito sal ten e dicía a miña nai as comidas sin sal non saben a nada <risa> entóns aites as respostas do que a retranca ¿no? eh, o que a retranca é unha maneira de sair dunha situación Difícil uh -huh. uma, Sin comprometerse Sin, sin meterse sí, en iso sí, eh, E esa coletilla eh, Que queres que che diga Tamén eh, acompaña claro. cualquier tipo de, de, de, claro. de Resposta ¿no? eh, Claro, tí, pensa por exemplo Hai unha viñeta de Castelao Onde o taberneiro Botalle unha cunca de viño ao cliente E eh, pregunta O taberneiro, que tal o viño O viño devía ser malo Porque o cliente E eh, para onde vai molla, é como refrescar, refresca. Que <risa> sí, tanto que sí. E non lle dixo nada malo. No, no. No, claro. É, é, é, é, todos estas, estas publicadas, bueno, estes trabalhos teus estaban publicados xa, verdad? si, sí, si, sí, todos estes fomos publicando na Voz de Galicia voz. desde o ano 1981 uh -huh. hasta o ano 2006 uh -huh. o que pasa é que agora o que fixen foi para que a colección sexa máis completa fixen unhas cantas 12 ou 14 eh, viñetas da última etapa sendo xa este feijó presidente sí. porque eu rematara como me xubilei no 2006 cando aínda estaban na campaña electoral e saíu, saíron gobernando o, o goberno bipartito o, o bipartito no? entón entón o xoe e o, e o bloque, bloque e, entón, en Quintana, entón sí. nas seguintes eleccións ganou, ganou Fijo. Feijó, eleva ganado varias sí, sí, e sí. de iso non tiña nada porque uh -huh. me xubilara Pero entón, para que a colección quedara o máis completa posible, como si se estivese, vale. si estivese ainda no periódico, escollei uns cantos temas que me parecían interesantes e fixen as caricaturas. E divertíme moito, como como cando estaba traballando no periódico. <risa> bueno, tía, a tú a creatividade non desaparece así como así. No. E ao mesmo tempo, bueno, pois eh, eh tamén lle debe actualidade actualizar, é o que que ti que facer, claro, las claro, claro, claro, claro. eso, eso representa algo que, bueno, do, do que nos temos que sentir orgullosos todos os galegos, porque y tanto sí. plasmar esa forma de ser nosa non é non é tan sencillo. Non, no. no, claro, bueno, nada, nada eh É fácil de fazer sí. na vida. si se vai ben, nada, nada é fácil. Non todo no. o seu esforzo. Pero aquí, o, o, o importante sí. foi que cando eu cheguei á Voz de Galicia para para traballar na redacción, o director dixome, mira, ti tibas facer todos os días a viñeta do feito máis importante que suceda na comunidade autónoma galega. É sí. claro, cando eu levaba xa un par de anos facendo eso, dixenle, pero eu estou debuxando a historia da, da autonomía galega. Mm -hmm. e, e estou escribindo a historia da autonomía galega, pero en de escribila con letras, estuve escribindo con liñas. Mm -hmm. Esto, eso foi a única comunidade autónoma de España onde se fixo. Mm -hmm. Realmente, eu votei contas o outro día e devín de facer oito mil, oito mil viñetas sobre a, a autonomía galega o que pasa que non todas tiñen a mesma importancia non todas saíran sí, igual de ben sí. non todas as conservaba porque, por exemplo, eh, Fraga nos anos que foi presidente pois, cando vía unha caricatura que lle gustaba pedía, sí. entón a voz de Galicia enmarcaba e mandáballa mm -hmm. un día que tiven que ir ao seu despacho a eh, Díxome, veña, veña por aquí levoume así a un lateral e dúas paredes estaban cheas de cadros con mm -hmm. caricaturas meus pero desde abaixo, desde, desde o chan hasta o teito <risas> podía, ver podía ver tranquilamente 40 caricaturas dixe, homen, voxe facer unha foto sí, sí, sí, faga, faga a foto, e conservo a foto está el rodeado de caricaturas entón, tampouco eu tiben todas, porque hubo conselleiros que as quixeron, eh, uh -huh. en fin, pero das que me quedaron, das que me quedaron eu escollín, as dúas mil que me parecían mellores, por uh -huh. calidad, e por Ole, tal, regaleidas ao Parlamento. A Parlamento, sí, dúas sí, mil, sí. dúas mil, que, por certo, non están, no, non están expostas todas, pero as que están paga a pena velas. Sí, claro. Sí que pagan o sea poderíamos facer outra exposición con outras 230 calquera eh? claro. pero estas estas 230 están seleccionadas pensando en que en que apare prácticamente toda a historia da autonomía galega. Desde que se constitúe o primeiro parlamento, desde que aparece como presidente Fernández Albor, uh -huh. en, en fin, van pasando día ano, mes a mes, ano a ano, uh, claro. e nesas 230, pois pues está está todo eso, non? Sí, sí. O, o, a traxectoria histórica de Galicia, sí, eh, sí. pois, pois... exactamente. Sí, exactamente. Sí. acabas de decirlo moi ben, a traxectoria histórica de Galicia debuxada. Así ah. mesmo é, debuxada en caricatura, na sí, claro, claro. caricatura, que claro, cando ti fas unha caricatura, a xente ri. Sí. Porque dí, pero coño, como é este home <risa> que, que, que, Como está ponendo E, sin embargo, parece-se sí. sí. Porque aí está o todo caso Que lle cambia os rasgos Esas sí. Sí. por aquí, esas por lá Pero é el eh, É ele mellor incluso que non retrato Entón iso produce risa, non? Sí, claro. A caricatura sempre ten un efecto cómico uh -huh. Pero eu non me conformaba Con facer un Con ter un efecto cómico Eu quería contar uh -huh. a verdade o que estaba sucedendo nessa noticia. Sí, sí, sí, exactamente Exatamente, reflexar, así, reflexar a realidade. De... As, sí. as veces os meus compañeros titulaban dunha maneira uh -huh. e eu, na miña caricatura, daba outra versión. Uh -huh. Porque se eu pensaba que o que estaba pasando era dunha determinada maneira, uh -huh. e os meus colegas que escribían dían o doutro do e bueno, pues tira a tú a versión que o dou a miña. porque que eu que quería contar a verdade. Eu non, non fixe en periodismo para servir a un, a un determinado partido político ou unha determinada ideoloxía. A miña intención era contar a verdade. Que o, que o lector eh, soubera a través de min o que pasara. E isto foi tanto así que o director da Voz de Galicia, que se chamaba Juan Ramón Díaz e que é un, un director mítico dentro do periodismo galego, sí. pois tanto lle decían, pero a Voz de Galicia non ten non ten en eh, línea editorial decía, sí, sí, sí, sí, sí. o editorial da Boca Galicia son as caricaturas de xe sí. <risa> <Vaya t> <risa> claro, non era certo pero el que xea o quedaba moi ben ¿no? No, claro, pero, a, pesar, a pesar de que quedara ben ou non, decir <risa> dicir o que pretendía ou polo menos o que estamos entendendo do que nos está dicindo é que pretendía plasmar e reflexar a realidade co sí, co sí. co coa súa creatividade caricaturista cari cari claro, cari claro, perreza, claro porque mira É que eu, antes de ser cura, funfrague, non? Eu, eu, antes de chegar a Voz de Galicia, eu era proxetista eh, en Bazán. Eu, eu eh, proxetaba cámaras de máquinas de buques. Cando se fixo a modernización da mariña española, fixou mira que curioso, Agora xa non existe ningún deses, deses barcos, pero fixóse o porta aeronaves Príncipe das Astúrias, que era, papamos era a repera da momento, claro, aquel momento, é claro, sí, sí, sí. unhas fragatas que se se mercara o o proxecto aos Estados Unidos e que eran as CCFG. Bueno, pois era o proxetista desa das cámaras de máquinas, desas desas eh, fragatas tiña traballando comigo a seis ou oito eh, delineantes máis joves eh, eh, vamos, cando dixen que, que marchaba da voz de, de, de bazán da oficina técnica de bazán para ir traballar a voz de Galicia os meus compañeros de bazán pensaran que, que eu toleara sí. porque, porque eu xa no, sí, xa de, de, o único que tiña que facer era deixar correr o escalafón, porque mm. toda a miña vida profesional en Bazán estaba feita, era moi fácil en cambio eu fón para a Voz de Galicia a traballar con desgraciado este que decirlo, a facer a caricatura no, no, no periódico, a facer un programa de radio na, na emisora, e a facer guións para, para programas de radio para a televisión galega, os únicos Guions, os únicos cursos de galego, os únicos cursos de galego que se fixeron na Televisión Galega, fixen Xenevo Dios se dirixía a a coordinar a, a, a produción de todos eles, non? De maneira que eu traballei muitísimo, pero teño que dicir que durante toda a miña vida non fixen máis que equivocarte, cada vez que chegaba a, a un cruce de camiños sempre escollía o que non debía pero ese día que decidín dedicarme ao periodismo, non, eu nunca fui tan feliz profesionalmente como no momento en que entrei na Voz de Galicia e me pusín a, a traballar no que me gustaba de verdade, no que me enxía de verdade, que era o periodismo, no pois... entonces foi unha satisfacción enorme e eh, vamos, entón... No, pues, nunca me arrepentí, todo o contrario Pois pues nos agradecemos xa moitísimo Non somente porque nos axudaches a, a ver a Galicia eh, de outra no, maneira eh, Senón eh, que ademais, pois, disfrutamos coa túa mm, creatividade que, que, que en algún momento tamén consideramos medianamente poética Si sí. <risa> Bueno, <risa> alguén xa dixo eso tamén Pero eh, <risa> bueno. desde logo que non é ofensiva para ninguén No, lo, agradecemos xo moitísimo, no. Siro mm, mm, bueno, pois pues, eh, eh, eh, estes un... minutos que nos dedicache para nós foi un placer e ademais un orgullo mm, para min tamén, homen moitas sí. grazas, eh, seguiremos en contacto eh, agradecerte moitísimo agradece a túa conversa de hoxe a, a vosa disposición sempre un aperta moi forte e un saúdo moi cordial para toda a audiencia moitas grazas, grazas a logo, pa logo. señoras e señores dicimoslles adeus ato vindeiros xoves. Vindeiro xoves que xo vos a noite cé so descanso arrúa a vosa liberdade e deico xoves que vên moitas gracias, to, gracias que ides vente gracias fernando gracias julio como non deico xoves que vên <musica>